Azkurri bankuko kolaguntzaile exebaldintzetan lan egiten duten ikusteak lotsa emaiten diola adierazi du Sanjonet Etxegarai baionako Uzapez eta Hiri Elkargoko buruak. Horregatik Hiri Elkargoko beste auzapezeekin mintzatu ondoan, Gaba jakarrikan den eremu horren erostea proposatu du, biziki egokia iduritu baitzaio Azkurri Bankuaren egin beharretarako, Sanjonet Etxegarai. Les bénévoles fonctionnent actuellement dans des conditions qui ne son pas de conditions de décence. Laguntzaileak guntzaileak ez tira baldintzatduinetan ari lenean, egoitza desberdinetan eta gune desberdinetan. Dena bildu behar da, beraz eta agian angelukoa ere hor biltzen alda. Euskal Herriko askurri Bankua izan nahi dugu eta horregatik, galdeginen diegu estatu eskualde departamentu eta beste herriei ere finantzamenduan parte hartu dezaten. Le financement de l'État bien sûr, mais aussi de la région, du département et également des autres intercommunalités du Pays basque. Oposizioak ere begionez ikusi du proposamena eta denek alde bozkatu dute. C'est une excellente initiative et la banque alimentaire est Initiativea bizikia ona da. Et je pense que c'est une très bonne décision eh, de Azkurri Bankua bizikigaiak instalatua zen eta pentsatzen dut hiri elkargoaren ideia bizikiona dela, egoitza duin batetan instalatzen alko baitira bi autopistetarik hurbil. Era mua un dia behartzuten de, de, e, eta hala bon da. Une bon chose, il en ferait surtout beaucoup de surface et c'est le cas. Milioita erdiko prezioan erosiko dute ere moa, eta erran bezala, estatua eskualdea departamendua eta herri hau ere parte hartze bat galde ginen tzaie, ipar euskal herri osoko askurri bankua izan dadin.